A feje fölött hirtelen kigyulló villanyfény ébresztette hat órakor. Valaki azt mondta vasárnapom. Álmosan pislogvacsim. Álmosan pislogvacsoszogott ki a többiekkel a mosdóba, ahol bal kezében a fogkefével jobb kezét előre nyújtva várta, hogy a felügyelő némi fogporcoljon a tenyerébe. Fogmosás közben gondosan ügyelt rá, hogy a kefe egészen hátra is elérjen, amit azt a felügyelő megmutatta. A mentolós ízétől kissé felkavarodott a gyomra. Hallgatta a vizelet csordogálását és a lehúzott vécék zubogását, és igyekezett elfordítani tekintetét az ülőkékről felemelkedő fiúkról. A vécék egymás mellett sorakoztak, se oldalfaluk, se ajtajuk nem volt. Chris szégyelősen a végső kikhalogatta, hogy szükségét végezze. Amikor már nem béta tovább, leült és meglepetten tapasztalta, hogy egyáltalán nem érdekli kinéz oda. Valójában a többiek ügyet se vetettek rá. A megkönnyebbülésen kívül némi magabiztosság is elöntötte, amiért sikerült egy újabb gátlás alól felszabadulnia. Szokatlan optimizmussal tekintett az eljövendő nap elé. Mint a jó ízűen fogyasztotta el a nyúlós rántottát és utána a narancslevet. A csatatér egyik katona katonahősének képzelte magát, a csatatér egyik katonahősének képzelte magát, amikor fölöltötte ropogós ingét és kadét ruháját, és a felügyelő kíséretében elindultak a kápolnába. A kápolnát festek üvegablakok díszítették, de kereszt vagy egyéb vallási jelkép nem volt oda Amikor minden fiú elfoglalta kijelölt helyét a patsorokba, Mr. Applegate, a lelkész föllépett egy dobogóra és elénekeltetett velük két dalt. Előbb a csillagos lobogót, majd az Isten Áld meg Amerikát címűt. Ezután a lelkész elővette egy egy dolláros bankjegyet, amely azonnal megragadta Krisz érdeklődését, és felolvast a Washington arckép hátuljára nyomtatott szöveget. Amerikai Egyesült Államok! Harsogta olyan hangerővel, hogy a legutolsó sorokban is tisztán lehetett hallani. Istenben bízunk! Vésétek, emlékezetek be ezt a két sor. Bízunk Istenben! És ő is bízik bennünk. Ezért lehet országunk a legnagyobb, leggazdagabb és legerősebb a földön. Mert Isten bízik bennünk. Leghőbb vágyunk az ő katonájának lenni, az ő ellenségeivel harcolni, a neki tetsző rendet védelmezni. Nincs nagyobb tisztesség, mint a haza és dicsőségéért hullatni vérünket. Isten áldja Amerikát! A lelkész magasba lendített kézzel buzdított válaszadásra. A fiúk kórusba visszhangozták szavait. – Isten áldja Amerikát! – ismételte újra a lelkész. Válaszkép újból felhangzott a fiúk ordítása. Üvöltésük hosszan csengett Krisz fülébe. Izgalom is rémület kerítette hatalmával. Nem értette, miről beszél a lelkész, de a szavaiból áradó érzület magával ragadta a kis fiút. – Ma reggel! – egy Mózes második könyvéből származó történettel foglalkozunk, mondta a lelkész. Az Isten választott népét vezető Mózest a fáraó katonái üldözik. Isten segítségével Mózes ketté válaszza a vörös tengert, és népe szárazlábbal kelhet át rajta. Ám mikor a fáraó katonái is megkísérlik az átkelést, Isten visszaereszti medrébe a vizeket, és az üldözők a hullámok között lelik halálokat. A lelkész kinyitotta a Bibliát, mély lélegzetet véve neki készült az olvasásnak. Azután, mint a hirtelen, mégis meggondolta volna magát. A mai politikai helyzetet tekintve a vörös tenger képe talán nem a legalkalmasabb hasonlat a kommunizmus ellen fellépő hazánk megjelenítésére. A vörös, fehér, kék tenger talán megfelelőbb szimbólum lenne. Kristen tudta, miről beszél a pap, de az elsősorban ülő oktatók diszkréten nevettek, ügyelve nehogy megsértsék a hely szellemét. A lelkész visszabigyeztette órára a szemüveget, és olvasni kezdett. Az Isten tiszteletet az Isten árd meg Amerikát ismételt eléneklésével zárult. Ezt a köztársaság harci himnusza követte, legvégül pedig még egyszer felhangzott a csillagos lobogó. Chris, aki azt remélte, hogy most már végre játszani fognak, csalódottat tudta meg, hogy az úgynevezett nem felekezeti istentisztelet után a fiúk, vallásuk szerinti csoportokra oszanak, a luteránusok a luteránusokkal, az anglikánok az anglikánokkal, a presbiteriánusok a presbiteriánusokkal további szertartásokon vesznek részt. Chris zavarba esett, mert nem tudta tartozik-e egyáltalán valamelyik felekezethez, s ha igen, melyikhez. Tanács nézegetett körbe, miután a többiekkel együtt kijött a kápolnából. Ekkor egy vöröshajú, szeplős felügyelő lépett oda hozzá, aki úgy festett, mintha csúnyán leégett volna napom. napon. – Kilmúni, te velem jössz? – kicsit énekelve ejtette a szavakat. Elmondta, hogy oharának hívják. – Igen, Kilmúni, én is ír vagyok, mint te. Mindketten erkátok vagyunk. Krisz értetlenkedő kifejezését látva óhara elmagyarázta, mit jelent a rövidítés. Ezen a napon derült ki Krisz számára, hogy ő a római katolikus egyházhoz tartozik. Ugyanezen a napon tudott meg egy keveset arról is, mit jelent zsidónak lenni. Miközben a vallások szerint szétválasztott csoportok elindultak külön buszaik felé, amelyek a templomaikba szállítják őket, Krisz a Dormitórium felé vezető betonúton egy magányosabb bandukoló fiút pillantott meg. Szólnak miért nem kell jönnie? csúszott ki a száján a meggondolatlan kérdés. Tesék? Ja, hát az Grisman, ő zsidó, válaszolta a felügyelő ahelyett, hogy az elmaradt uram megszólítást kérte volna számon Krisztől. Neki szombaton van a vasárnap. Krisz a homlokát ráncoltva kászálódott föl a buszra. Hogy lehet a vasárnap szombaton? Ki hallott még ilyen képtelenséget? Ezen törte a fejét, amikor a busz kihajtott a vassrácsos főkapunk. Kris csak pár napja lakott az intézetben, de már teljesen megzavarodott. És bár elalvás előtt múlt éjjel is a szökés tervét fontolgatta, most a külvilág idegennek és félelmetesnek tűnt a számára. Elkerekült szemmel izgatottan bámulta a járdákat, ellepőtömeget és a nyüzsgő közúti forgalmat. Az erős napsütés elvakította. Autódodák tülköltek mindenfelől. A gyerekeknek szigorúan megtiltották, hogy a buszon beszélgessenek, ne isten grimaszokat vágjanak az ablakokban, vagy bármi más módon felhívják magukra az utcai járókelők figyelmét. A buszra telepedő süket csöndben, amelyet csupán a motor folytott beregése tört meg, Krisz a többiekhez hasonlóan maga elvémerett, közben a bizonytalanság és kisebb rendűség érzése fogta el. Alig várta, hogy visszatérjenek az intézet megszokott rendjébe. A busz egy templom előtt állt meg, amelynek akkora tornyai voltak, mint egy mesebeli várkastélynak. Tetejéről kereszt az ég felé. Harangok kondultak, ünneplőbe öltözött férfiak és nők igyekeztek bejebb. Mr. Ohara kettes sorba állította a fiúkat, azután elindította őket. A templomban sötét volt és hűvös. Miközben Mr. Ohara az oldalhajó felé terelte a fiúkat, Krisz kihallgatta egy nő sustorgását. Hát nem helyesek ebben az uniformisba? Nézd azt a kicsit, milyen édes! Krisz nem tudta pontosan, hogy a nő róla beszéle, minden esetre zavarba jött. A legszívesebben láthatatlanná vált volna. A templomban még annál is kisebbnek érezte magát, mint amilyen valójában volt. Ámuldózva nézte a csúcsíves mennyezetet, ilyen magasat még sohasem látott, a tartógerendák mintázatát, a hatalmas csillárokat. Kilesett előre az oltár fölött pislákoró vörös fény felé. Gyertyák égtek. Az oltárt fehérített, kemény terítő fedte. Az oltáron csillogó aranyajtó titkokat sejtetett. De a legdöbbenetesebb látványt az oltár mögött fedezte fel. Összeszorult a szíve, elakadt a lélegzete. Térdeplés közben remegő kezével meg kellett kapaszkodnia az előtte lévő ülésben. Még sohat életében nem rettent meg ennyire. Az oltár mögött egy szobor függött. Sovány, kitekeredett testű, halátusáját vívó férfi tábrázolt, akinek mindkét kezét és lábát egy kereszthez szögezték. Chris rémülten pillantott körbe. A többi fiút miért nem rendíti meg a szobor? És a többi embert, a kívülállókat, ahogy magába hívta őket. Miért nem taglózza le ez a borzadály? Miféle helyez? Igyekezett uralkodni magán és gondolkodni, amikor meghallotta, hogy Mr. O'Hara kétszer csettint az ujjával. Az idősebb fiú fölemelkedtek a térdükről és leültek. Krisz követte a példájukat. Még jobban megijedt, amikor megzendült az orgona, és kísérteties akkordokkal lárasztotta el a templomot. Énekelni kezdett a kórus de valami idegen nyelven. Krisz nem értette a szöveget. Ekkor egy földigérő, színpompás palástot viselő pap lépett az oltárhoz, két fehérköpenyes fiú kíséretében. A kis asztal szekrény felé fordultak, háttal az embereknek, és a szoborhoz intézték szavaikat. Krisz abba reménykedett, hogy most majd magyarázatot kap. Szerette volna, ha valaki megmondja neki, miért szögezték oda azt az embert. De nem értette a pap szavait. Beszéde csupa tűnt, semmit se bírt kihámozni belőle. Konfletor deó omnipotent. Krisz egész úton hazafelé zavarban volt. A pap mondott ugyan valamit angolul is Jézus Krisztusról, nyilván így hívták az oltár fölé férfit, de abból Krisz semmit sem tudott meg róla. Mr. Ohara megemlítette, hogy a következő héttől kezdve valamilyen vasárnapi iskolába fog járni. Talán, gondolta a kisfiú, majd ott többet tudott meg. Közben pedig sóhajtozva figyelte, hogy a busz keresztül hajt a Franklin internátus nyitott kapuján, és lassan közeledik a dormitórium felé. A külvilágba szerzett felkavaró tapasztalatok birtokában, a félelmetes templom és legfőképpen annak az írtózatos szobornak a látása után örült, hogy visszatérhet. Néhány fiút már egészen jól ismert. Alig várt, hogy az ágyás szélére ülhessem. Itt legalább tudta, hogy mikor kell megtennie, amit biztonságban érezheti magát. Nem volt többé elfogódott, és az ebédet pontosan a megszokott időbe tálalták. Már nagyon megéhezett. Óriási falatokba nyeltele a hamburgert és a sült krumplit, és több pohár tejet megivott hozzá. Jó dolog újra otthon lenni, gondolta. aztán hirtelen abba hagyta a rágást. Otthon? Döbbent rá a szó jelentésére. Itthon van. De mi lehet a kálkán utcai házzal? És az anyukájával? Megint zavart és félelmet érzett. Most értette csak meg, hogy nagyon sokáig fog itt maradni. Az asztal fölött átpillantott a többiek által körül ajnározott szól felé. Ha tényleg ez lesz az otthona, fontolgatta magába, akkor meg kell próbálnia valahogy boldogulnia. Barátokra van szüksége. Azt szerette volna, hogy szól legyen a barátja. De hogyan, amikor Szól annyival nagyobb, erősebb és ügyesebb? És mindenek fölött. Vannak bészból kártyái. A kérdésre másnap az uszodába kapta meg a feleletet. Kriszt most már kevésbé szégyelte mesztelenségét a többiek előtt. Amikor az oktató azt mondta, hogy próbáljanak úgy elrugaszkodni a lábukkal, ahogy Szól csinálja, Kriszt szíve nagyot dobbant az örömében. Sikerült, Újongott magába. Megcsináltam! Jól van kilmúni, dicsérte az edző. Nyújtsd ki a lábad, erős és egyenes tempók. Épp olyan jól csinálod, mint Grisman. A többi fiú megütközve nézett Kriszre, mintha azt se tudták volna, hogy a világon van, amíg az oktató meg nem dicsérte. Krisz elpirult, még keményebben rugózott a lábával. Büszkeség feszítette a keblét. Átpillantva a túlsó pályára látta, hogy Szól éppen felé fordítja a fejét, mint aki kíváncsi rá. Vajon ki is az a kilmúni, és tényleg olyan jó-e a lábtempója, mint az edző állítja? Egy pillanatra, mint társai lemerültek a vízbe, Krisz és Szól egymás szemébe nézett. Lehet, hogy tévedett, de Krisznek úgy tűnt, mintha szól cinkosan ráhunyordított volna, mintha közös titkok tudói volnának. Az edzés után a gyerekek vacokba rohantak ki az öltöző fogasain lógó szürke ingyükhöz és nadrágjukhoz. Krisz a karjával melengedte magát, és egyik mesztelen talpáról a másikra ugrált a hideg kőpadlon, miközben kiszedett egy törőközőt a sarokba lévő rakásból, és szállítkozni kezdett. Meglepetten rezzent össze a hirtelen felcsattanó dühös hangtól. – Hol vannak a kártyáim? Krisz megfordult, és elképedve bámult a ruhái között lázasan matató szóra. A többi fiúnak is elállt a lélegzete. – Eltűntek! perdült szól vádlóan a csoport elé. Kilopta el a Nincs Beszéd, szólt rá az oktató. De hát a kártyáim itt voltak a zsebemben, valaki biztos. Grisman, mondtam már, hogy nincs beszéd. De szól képtelen volt uralkodni magam. Vissza akarom kapni a kártyáimat! Az edző közelebb lépett hozzá, és széttelepesztett lábbal, fenyegetően csípőretett kézzel megállt a fiú előtt. Vissza akarom kapni a kártyáimat, uram! Szól eszelős módjára kezdett átogni, de hang nem jött ki a torkám. Gyerünk, Grissman, ismételd meg! Uram! Szól zavarodott, dűvel sütötte le a szemét. Uram! nyögte. Így már jobb. Miféle kártyákról beszélsz? A baseball kártyáimról, felelte Szól, majd gyorsan hozzátette. Uram! Itt voltak a... – Bézból kártyák? – el az ajkát az oktató. – Mi nem osztottunk ki bézból Honnan szerezted őket? Szó vörös volt és homályosan csillogott. – Magammal hoztam őket az intézetbe – nyelt egyet. – Uram, a nadrág zsebemben tartottam. – Semmit sem tarthattatok meg a holmitokból. Itt nincsenek játékaitok, Grissman. Itt nincsenek saját dolgaitok. Nem lehet nálatok semmi más, csak az, amit mi adtunk nektek. Mintha kígyó tekeredett volna Kriszgyomrára, annyira sajnálta szól, aki most bólintott és leszegett fejjel sírni kezdett. A többiek némán meredtek rá. Különben, Grismán, miből gondolod, hogy az osztálytársai csendték el a felbecsülhetetlen értékű kártyáidat, a tiltott baseball kártyákat? Honnan tudod, hogy nem én voltam? Szól felemelte könnyáztat a arcát, és szipogva igyekezett szóhoz jutni. Ön volt, uram! Krisz fészkelődni kezdett a hirtelen támadt csendben. – Igennel kellene válaszolnom, hogy lecsillapítsam a kedélyedet, szólalt meg végül az oktató. – De nem én voltam. Ha azok a nevetséges kártyák nálam lennének, biztosan nem kapnád vissza őket. Valamelyik barátodnál keresd. Szólvör összeme összeszűkült, s arc gyűlölködő kifejezést töltött, amikor a többiek felé fordult. Bár nem Krisz el a kártyákat, mégis bűntudat fogta el, ahogy szó tekintete rászegeződött, aztán a következő fiúra, majd megint egy újabbra. Szólnak remegett az alja. – Sorozatos szabásértést követtél el! – hasogta az oktató. – Először is. Nem lett volna szabad megtartanod a kártyákat. De ha már megtörtént. Egy másik szabályt kellett volna érvényesítened. Soha ne avas be mást a titkaidba. És van még egy fontosabb szabály, amely mindenkire vonatkozik. Az ember soha ne lopja meg a csoporttársát. Ha egymásban nem bízhattok meg, akkor kibe. be? Halkabban de kemény hangon folytatta. Az egyik őtök tolvaj. Tudni akarom, ki az? Csoport! csattant föl ismét. Sorakozd! Reszkedtek. Az oktató komoralccal kutatta át a fiúk ruháit. Na, hol vannak azok a kártyák grizmen? Senkinél sem találtam meg őket, fölöslegesen csináltál ekkora cirkuszt. Biztosan már korábban elvesztetted. Szó szóval képtelen volt abba hagyni az okogást. De tudom, hogy itt voltak a nadrágomban. Uram! rivalt rá az oktató. És ha még egyszer meglátom azokat a kártyákat, vagy akár csak hallok róluk, nem lesz nálad nyomorultabb lakója ennek az intézetnek, mi van a többiekkel? Mozgás, befejezni az öltözködést! A fiúk kapkodva engedelmeskedtek. Krisz a natrágját húzva látta, hogy szól ingombolás közbe haragos tekintetet lövel a többiek felé. Krisz sejtette, hogy mit csinál, szó. A gyanús kitüremkedéseket keresi az osztáltársai ruházatán mintha azt hinné, hogy az oktató nem végezte el alaposan a motozást. Mialatt a tanár az uszoda ajtaját zárt a kulcsra, Szól odament az egyik fiúhoz és megvizsgálta, mitől dudorodik ki az illetőink zsebe. A gyerek zsebkendőt húzott elő és kifújta az orrát. A tanár visszafordult az ajtózától és elordította magát. Grisman, még nincs fölöltözve! Szól beugrott a nadrágjába és sietve megkötötte a cipő fűzőjét. Könnyei az ingére potyogtak. – Sorakozó! – hordította az oktató. A fiúk kettesével felsorakoztak. Szól a nadrák szíját becsatolva szaladt a helyére. Útba a háló felé, mintha megváltozott volna a világ. Néhány fiú együttérzőnek mutatkozott. – Na hát, micsoda disznóság! Ki lehetett az apiszok, aki ellopta a kártyáidat? De a többség már nem akart olyan hevesen szó kedvébe járni, mint azelőtt. Ami szólt illeti, hát őse nagyon akarta közelükbe lenni. A három teremben egyedül vonult félre. Vacsoránál nem a népszerű központi helyet választotta, hanem az asztal végébe húzódott, és egy szót sem szólt senkihez. Kriszt megértette. Ha azok elfordulnak tőle, hát szól is elfordult tőlük. Bár csak egyikük lopta el a kártyákat, szó nem tudhatta melyikük, következésképpen szól valamennyiüket tolvajnak tekintette. A fiúk viszont fölfedezték, hogy Sóli sebezhető. Még sírt is, amitől egy csapásra ugyanolyan közönséges gyerekké vált, mint ők. A kártyáit tették különlegessé. Azok nélkül ugyan még mindig magasabb, erősebb és ügyesebb, de már nincs hatalma fölöttük. Sőt, ami még rosszabb, a kiborulásával zavarba ejtette a társait. Nem sokára az osztály újabb hősöket avatott. Sőt, még az úszásvany is sikerült néhány srácnak behozni a Sól előnyét, talán mert a fiú elveszítette lelkesedését. Már nem lelte örömét benne. De Krisz minden úszó edzésen eltöprengett az öltözőben történtek felett. Vajon kilophatta el a kártyákat? Jutott eszébe valahányszor szól, haragosan villogó szemét meglátta. Úgy tűnt, mintha szól minden öltözéskor újra átélni az őtért veszteséget és megaláztatást. Egy másik kérdés is foglalkoztatta Kriszt. Hogyan lophatták el a kártyákat? Az oktató mindenkinek a ruháját átkutatta. Akkor hová tűnhettek a kártyák? Krisznek támadt egy ötlete, egészen izgalomba jött tőle. Először arra gondolt, elmondja szónak, de azután eszébe jutott, mi történt, amikor Babi rútot összekeverte a csokoládéval, és tülelemre intette magát, mert attól tartott, megint kinevetik a téved. A megfelelő alkalomra várt, hogy bebizonyíthassa a gyanúját, és másnap, amikor az osztály az iskolai épületből visszaindult a dormitóriumba, Krisz szándékosan lemaradt a többiektől. Amint társai eltűntek a szeme elől, a tornacsarnok alaksorába lévő öltözőhelyiségbe beosott. Miután átkutatta a padok alját és bekukkantott annak a szekrének a háta mögé, amelyben a felszerelést tartották, a mosdókadló alatt egy cső és a fal középréselve megtalálta a kártyákat. Remegve fogta kezébe a paksamétát. Bárki lopta is el a kártyákat, számított rá, hogy megmotozhatják az osztályt. Az illető óvatosságból elrejtette őket az öltözőbe, remélve, hogy később, ha már elmúlt a veszély, értük jöhet. Chris zsebéves sűjesztette a képecskéket, és lélekszakadva vágtatott egészen a dormitóriumig, hogy mielőbb visszaszolgáltassa szólnak jogos tulajdonát. Elképzelte, milyen boldog lesz szól, Biztosan azonnal a barátjával fogadja Kriszt. A csoport többi tagjától eltérően Krisz egy pillanatig se szűnt meg Szól barátságára váhítozni. Kezdettől fogva úgy vonzódott hozzá, mintha a testvére lenne, és sohasem felejtette el azt a délutánt az uszodában, amikor az oktató megdicsérte, mert ugyanolyan jól rugaszkodott el a lábával, mint Szól. Szól pedig cinkosan ráhúnyorgott, mintha valami láthatatlan kötelék volna közöttük de Szól azóta falat emelt maga köré, amelyet Kris képtelen lett volna áttörni, ha nem találja meg és nem szolgáltatja vissza a kártyákat. Azonban mire a hálótermekhez ért, Krisz hirtelen bizonytalanság fogta el. A kártyákat egy héttel ezelőtt lopták el. Miért nem ment visszaértük a fiú, aki elrejtette őket? A folyoson megállva Krisz rájött a megoldásra. Ugyanis a tolvaj felismerte, hogy soha senkinek nem mutathatja meg a szerzeményét. Játszani is csak egyedül titokban játszhat vele. Különben elterjedne a híre, és Szól fülébe jutva kitörne a botrány. Krisz most már aggódni kezdett a kártyáktól kidudoró zsebe miatt. Bár nem ő lopta el őket, a gyanú ő rá terelődhet. Szól öttekinti majd bűnösnek, különben honnan ismerhette volna Krisz a kártyák rejtek helyét. Krisz pánikba esett, szeretett volna megszabadulni a kártyáktól. A dormitórium alaksori mosdójában ugyanúgy elrejtené, mint a tolvaj. De mi van, ha az egyik pedálust takarítás közben benéz a mosdókkal alá, és megtalálja? Vagy ha valamelyik filiú elejti a fésűjét, és utána hajolva észreveszi a kagylók mögé rejtett csomagot? Nem, valami kevésbé elérhető helyre kell dugnia. Kris felnézett a plaforra, és a mocskos, azbest bevonatú gőzelvezető csöveken akadt meg a pillantása. Felmászott a cipőtisztító állványra, onnan átkapaszkodott a falra csavarozott öntött vas törülköző tartóra, és bepréselte a kártyákat az egyik gős cső mögé. Izgatottan ereszkedett vissza a kőpadlóra, és megkönnyebbülten sóhajtott föld, amiért sikeresen elkerült a leleplezését. Most már nem maradt más dolga, mint kitalálni, hogyan szolgáltassa visszaszól kártyáit anélkül, hogy gyanúba keverné magát. Egész éjjel álmatlanul forgolódott, és ezen törte a fejét. Kell lennie valamilyen megoldásnak? Másnap szól, még mindig rossz kedvében volt, amikor Krisz az ebédlőbe jövet odalépett hozzá. Tudom, kilopta el a kártyáidat. Ki volt az? ripakodott rászól. Az oktató. Azt mondta, nem ő vette el. Hazudott. Láttam, amikor odadta őket a tanító Tudom is, hogy hova rakta. Hová? Egy felügyelő lépett hozzájuk. Hé, fiúk, nem kellene nektek a szobátokba lennetek? Csendes pihenő van, mondta, és elkísérte őket a dormitóriumig. Majd később elmesélem, sugta szólnak Krisz, amikor a felügyelő nem nézett oda. Tanítás után szól, odaszaladt Kriszhez. Na, mond már el, hova rakta? Visszafordultak az iskolába, és Krisz megkérte Szolt, hogy örködjön a folyosón, amíg ő vesúran az osztályterembe. Berakta az íróasztalába. – De az íróasztal be van zárva – mondta szó. Ki tudom nyitni – nyugtatta meg Chris Szolt, és ott hagyta a folyosón. Látta a tanítónőt odakint, úgyhogy meglehetős biztonságba érezte magát az osztályba. Meg se próbálta kinyitni az íróasztalt, de épp annyi ideig maradt ott bent, mintha kinyitotta volna. Végül csatlakozott Szólhoz a folyosón. Nálad vannak? – kérdezte Szól izgatottan. Válasz helyett Krisz intett Szólnak, hogy kövesse a lépcsőházba. Amikor végre kettesbe maradtak, Krisz gyorsan benyúlt a nadrágjába és előhúzta alól a kártyákat. Már korábban elhozta őket a Dormitórium alaksori mosdójából. Szó ragyogott a boldogságtól. Azután kérdőn felvonta a szemöldökét. – Hogy nyitottad ki az íróasztalt? Mert majd egyszer megmutatom, fő az, hogy visszakaptad a kártyáidat, és én voltam, aki megtalálta őket. Csak arra kérlek, ne felejtsd el, kisegített neked, mondta Krisz, és elindult a kiállat felé. Köz, szólalt meg mögötte szól. Krisz vállalt, hogyam, semmiség, várj egy percet. Krisz megfordult. Szól a homlokát ráncolva közeledett hozzá, mint aki fontos döntésre készült. Fájdalmas arc a lapok között, azután az egyiket átnyújtotta Krisznek. Nesse! De. Tedd el! Krisz a kártyára nézett. Bébrút! Krisznek elgyöngült a térde. Miért segítettél nekem? kérdezte Szó. Azért, felelte Krisz. A szó mindent elmondott. Fölösleges lett volna hozzátennie. Mert a barátod akarok lenni. Szól zavartan bámulta a földet. – Ha akarod, megmutatom, hogyan lehet javítani azt a lábtempót. Krisz hevesen dobogó szívvel bólintott. Azután ő kezdte ráncolni a homlokát. Mélyen benyúlt a zsebébe. – Nesze! – nyújtott át Szólnak egy szelet csokoládét. – Egy bébirút volt. Szól szeme elkerekedett a csodálkozástól. – Nem szabad édességet enni. Honnan szerezted? Hogyan tudnád észrevétlenül becsempészni a kártyákat? Titok! A csoki is, dobbantott Lisa lábával. De elmondom, ha te is elmondod. Egy pillanatig farkas szemet néztek, aztán mindketten elvigyorodtak.